Găsim la polul nord, În zare o geană roșiatică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă De ghețar și zăpadă, crește aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului Țâșnește curcubeul polar și întreaga priveliște Scripește îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui. Căi, năstâmpăratule, ne nu rub la fugă! Poftim, a și căzut în vot! Mă doare! N-ai nimic. Și lasă-mi pace ochii, ce tot îi freci cu lăbuța? Ce tot licăriște la orizo, mamă? Lumina, puiule, aurora boreală, mândria polului nord. Astăzi am să-ți arăt ținutul peste care suntem noi, stăpâni puternici. Hai, privește ghețare și zăpezile. Ține minte, în aceste locuri cele mai puternici viețuitoare suntem noi, urși albi. Auzi? Da, mamă. Dar colonzare, o lonzare, acelea, le văd. Acolo trăiesc niște viețuitoare de care trebuie să te ferești? De ce, mamă? Pentru că sunt mai dibace decât noi. Au niște, cum să-ți explic, un fel de unelte cu care te rovesc te de departe. Fac poc și când te-au lovit, ai și căsut. Și cum se numesc acele viețuitoare? Oameni, puiule, oameni. De aceștia trebuie să te ferești. Așa că trebuie să fii cu minte și să nu te îndepărtezi de locurile unde suntem noi, stăpâni. Ce tot se fugărește prin întreghețarii aceea, mamă? puri polari, vulpile, puiule. Ce se aude, mamă? Ce tot miroși în vânt? Suntem în pericol, puiule. Hai repede să ne ascundem. Vine schimoșii cu sânii și câini. Curcă-te la pământ! Tâmpla, mamă. De ce nu vorbești? Hei, fraților! Fraților! vedeți cu Da? Și dumneavoastră amintite, Ești viu și ne vă dau! Hei, veni, veniți, veniți cu asta! Veniți să-mi vedeți vânatul! Oh, Ursulaică de toată frumusețea, cu puiul ei! Oh, vă vânați! <laughs> ce ziceți, fraților? Luați Matahala și urcați o în sanie! <laughs> <laughs> A -a -a. Pe dâna lui, o să-l bag aici în tolbă, să stea puțin la înghesuială. Ha? Ce zici, micuțule? Intri în tolbă. Fraților, marinarii de pe corabia Frambu, primiți. Da. Urcă pe cararea aceea spre noi. Uite. Ai sosit la timp, la. Nu mai avem tutun nici cât părare are lui la podiție. Ia, primește. Sunt sigur că merită un preț bun. Ei? Ei. Ei, se cheamă că am pornit la drum cu dreptul. Ce preț, Iarac? Trei stife de rom și cinci pachete de tutun. Aha. E, Ian, scoate romul și tutunul din tolbă. Aha. Arșirom, 3, 4, 5, 6, bine! Băuftim, Mursulec! Ia! Să ne vedem cu bine! Hai, desfrat! Arrevedere, iar! Arrevedere, de mine! Și acum. Ce nume să-ți dau eu, tine, mai desulica? Ei, ce zici? Ti-ar place. Fram, eh? După numele corăbiei care te va purta pe alte meleaguri e, Și acum i-ați rămas bun de la ținuturile acestea de care te desparți pentru totdeauna Privește ghețarii, zăpezile e, Și acum înainte, căci înainte înseamnă fram în limba noastră norvegiană. Să mergem ea! Hai, să mergem la. Au trecut 10 ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars. Și vândut unui director de circ din Europa. Zece ani de peregrinări cu circul Struțchi prin țări și orașe, Cu cel mai vechi și renumit acrobat, Ursul Minune, Cum îl numesc toți cei care îl văd pe fram, Fala circului Struțchi, Ursul care-și execută programul fără dresor, Care joacă, râde, plânge, simte și gândește în tocmai ca un om. Astă seară, Framă și-a rămas bun de la publicul care îl iubește Și de la copiii care îl răsfață Urmând ca mâine să părăsească orașul și țara Pentru alt oraș și pentru altă țară Iată-l pe Fram la reprezentația de adio în arena circului Mulțumim publicului cu lava dusă la templă după ce și-a executat programul. Ai văzut cum tram a peste grilaj și ai ieșit din arenă cu Miss Elian în brațele? Formita! A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. Ne aflăm în spatele circului, în menagerie. Într-o cușcă dormitează Fram cu botul pe labe. Ceva mai departe, într-o altă cușcă, se odihnește tigrul Rajah. Toto, August Prostul, prietenul lui Fram, se apropie de cușca lui cu o vioară în mână. te ce ți-a adus tot o vioare vreau să te îmbesele puțin, iau-ți. fram, ha ridică puțin capul, așa, încă puțin, încă, încă. a căzut căzut iar botul pe labe. Hai, Fram, hai să mai încercăm, <gântu -i> așa, așa Ale, ale, ale roja Iar i-a căzut botul pe labe Ce să fi petrecând cu animalul ăsta, zău, nu pricep Accidentul din seara de adio, ce te mai întrebi? Da, să-i fi trezit amintirile, mirosul de sânge Lumea din care a venit, copilăria Nu vezi? Parcă dorește ceva ceva ce noi nu putem să-i dăm da, da, da. Uite-l pe director Cu maestrul Tony da, De ce l-a fi adus directorul Pe bătrânul dresor? Poftiți, poftiți maestri Asta e cușca lui Fran. Toto, ce stai cu gura căscată? Fugi din arena și nu-l mai îmbursi pe Fran. Da, da, da, da. Maestru Tony revine la noi A, ah, miselian Ce plăcere Doriți să știți dacă revin la circ nu, nu, nu, sunt prea bătrân ca să mai pot înfrânge voința animalelor. Dar ce se întâmplă cu Fram? Văd că dormitează. Fram! A trezit maestru. A ridicat capul. Vă privește, maestre. Fram, în arenă. V-a recunoscut, maestre. S-a înălțat în două labe. V-a salutat. Nemai pomenită. Fram, în arenă! S-a ridicat în două labe. Pășește. Fram merge, maestre, pare imnotizat, extraordinar ah. ah. S-a prăbușit, păcat, mare păcat De când spuneți că e bolnav? De aproape o lună hmm. Cu părere de rău trebuie să vă spun că Fram e pierdut Cum? Oh. Auzi, maestre, așa îl cheamă publicul în fiecare să. Domnuiesc că se petrece ceva cu totul deosebit cu Fram, și în acest caz nu mai este nimic de făcut. Maestre, fă tot ce știi! Inutil, domnul meu! Fram s-a plictisit de circ. Da, da, da, da. Se spune că urșii albi sufără adesea de nostalgie. Ce nostalgie, ce nostalgie, maestre! Maestre, să lăsăm grumele! Uite, te fac părtaș la câștig! Te fac... Imposibil! Fram nu-și mai revine Și-a adus aminte de lumea lui De ghețarii și zăpezele lui Atunci să-i fie de bine Îl vând Și cine o să-ți îl cumpere? Fram nu mai are preț Sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus Și-i suporți dumneata cheltuia la transportul? Și-o suportă singur Vei da un spectacol și cu banii cu Îl trimis pe Fram acolo de unde a venit Nici nu-mi trece prin minte și, totuși, asta e singura soluție. Ascultă ce-ți ce spun. cheamă l pe totuși și anunță publicul. Onorat public, da, da, iubiți spectatori, vom da un spectacol în cinsta lui Hei, Cu banii câștigați, îl vom trimite pe Fram la fol să se facă din... Nu te uită, caragios! A Spune, domnule director, publicul e alături de Fram. Nu-ți mai rămâne decât să dai spectacol. Te-ai hotărât? Fie. Îl voi trimite la pol. Atunci, adio, Fram. Noi, Fram, nu ne vom mai vedea. Migrul Rajah a urlat sinistru noapte marcând plecarea lui Fram de la circul Struțchi. Spectacolul Cheta a avut loc și cu banii câștigați, Fram a fost încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la pol. iată pe Fram îmbarcat. Printre sloiurile oceanului înghețat, corabia înaintează cu greu. Framie pe punte cu labele sprijnite de corabie, privind cu lăcomie în toate direcțiile. Pe corabie se mai află cei doi exploratori și capitanul vasului. Timonierul de veghe! Atenție! La prova! Zone periculoase, domnule capitan! Nici o grijă! Am împrinderea stâmpă și curiozitate, domnule capitan! Priviți cum adulme ca aerul. Ei, presimte polul, domnilor exploratori! Țineți-l bine, altfel vă treziți cu fram în ocean! Drum, compas, 80 de grade! Desfaceți startul, domnule capitan, nu mai putem ține! Va a sărit în ocean! Și nici nu și-a rămas bun de la noi! Extraordinar, animal! Cu ce putere îl atrag aceste locuri! Într-adevăr! S-a purtat tot timpul călătoriei ca un om! Ca un bufon, vrei să spui! Pentru că asta au iscutit oamenii să facă din el! Uite-l pe Biscu! Ne salută cu laba dusă la tâmplă! Ca la circ! Adio, Fram! Adio! Să nu ne uiți! Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de călătoria aceasta, dar noi... Cu siguranță că nu-l vom uita, a? La o parte, domnule cămitan, da. vreau să-l fotografiez. Ah. Așa, ha, ha, ha, ha l am eternizat. Să-i lăsăm ceva de mâncare. Gândiți-vă, primele zile va fi greu să trăiască pe socoteala lui. E, până v face schimb de monedă cu și nu? <laughs> Aruncați-i cutii cu conserve. Polul, în sfârșit pol iată mă țara mea, fără ore fixe și fără poruncă. Ia să-mi desmorțesc puțin masele. Să fac câteva tumbe. Așa, să mă tăvălesc prin zăpadă. Ah, Dar ce văd, o focă. Și încă una, și încă una. Ce căpșor frumos ai tale Vino, vino-n brațe Hai, hai, hop-a <fie> <fie> Ia-te, uite, am pomenit de când sunt un urs atât de prost <fie> În loc să mănânce foca, se hârjonește cu ea Mâne, iobule, ne faci neamul de râs, ne cinstești pe pământului. Lasă că le cinstești tu destul cu praznic și jertfe. Săriți, săriți repede în apă. Uitezi să mă-nfrunți, vereticule, Pe semne că nu știi cu cine ai de face. Lasă harțagul și bată aici lava cu nenea fram. Hai, hai să fim prieteni. Prieteni? Unul ca tine? de pe ce meleagur ai picat, mă, nepoftitule? De nu știi că toate insulele din împrejurim îmi cunosc faima și puterea. Mm, atunci se cuvine să cinstim faima și puterea cu un salt și un salut. Hop! Un salt, un salut, alt salt, alt salut. Ce nu mai fi și asta? E, unde fuzi de asabăl? Te mutule de toate insulele de prejuri. Ce se aude? Poftim un ursuleț pe creasta unei stânci. Ei, dar de când eşti matale cocoțat acolo? Hai, hai coboară! Coboară încetişor pe spinarea mea! Așa, hopa! Dar, dar văd că tremuri. Te e frig? Ți-e foame? Nu. Eșe, nu mai plânde. Hai, hai, mai bine să facem cunoștință. Eu sunt Fram, pe tine cum te cheamă. Nu știi să vorbești? Sau n-ai nume? doare. Te-a bătut mămica? Sau te-a orecheat, tăticu? Văd că ai o zgaibă la ureche, domnule zgăibărici, îți place să te numesc așa? Ah, dar, dar ești rănit serios? Știu, știu ce ți-ar trebui, puțină tinctură de iod. s ar cam feșteli blănița acei i drept, dar într-o săptămână nu s-ar mai vedea nicio urmă de rană. Deocamdată, deocamdată, nu mai zgândării. Să nu-ți numele din zgăibărici în zgândărici. Auzi, Auzi? Dacă, dacă ai să fii cu minte, nenea framare să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea la circ, când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia, circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa, o tumbă peste cap, Pici într un picior, salut. Iar faci o trumpă, încă una, un salt mortal oh. Și la urmă încep să dansezi. Ai văzut? <laughs> Mă-nveți și pe mine să fac așa, nenefrag. Te învăț, te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și alcuiești. M-a bătut. Cine te-a bătut? Căpățenosul. Ursul cel mai rău și cel mai temut din ținutul acesta Căpăță Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit Și mă rog, de ce te-a bătut? Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o A omorât-o? Vrei să o vezi pe mama? uite acolo, mm. după cotul acela de stâng mm. Mama, mama tocmai prinsese omorsă și când să o mâncăm, a venit căpățânosul Știi că el nu mănâncă decât ceea ce vânează alții Ci că lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți Așa spune? Da, o fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor Pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el Înzgăi mama ta avea dreptate Cine nu muncește e un trântor Așadar... Aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești Uite-o uite pe mama mm, Sărmana Uite-l, uite, -l, uite, -l, uite -l și pe căpățul nostru mm, Dumneata mi-ar ai jupâne. Nu te cunosc Ți-a cam slăbit memoria mm. Bine, până una alta poftește matacole la judecată Ca toți de treabă sau poate crezi că mai ai fricoșat cu jumbușul lucrurile tale. Nu de schimba -a ori... vorba! De ce ai omorât Ursula? Cine ești tu să-ți dau seama? Îți eu până nu-mi pun mintea cu tine. Eu dau luptă ursească, nu umblu cu tertipuri. Mm, luptă ursească? Poftim! Sunt gata! Ia-te nenefram, mine, să repete cu dinții! Nu mm, stai liniștiți, găibărici! <hă> o singură lovitură sub bărbie și a căzut lat că n asta e knockout picile. L-ai omorât? L-ai omorât? Ai scăpat ținutul de el? Oh, asta nu zică bărici. Dacă vrei să mai mare, îl închidem trei zile în grota asta și sper că o să-i vină mintea la cap până voi veni să-l întreb de sănătate. De ce nu-l omori, cum a omorât-o el pe mama? Ce fel de urs ești tu? N-am văzut niciodată asemenea luptă și asemenea urs. M-am supărat mm, pe tine. O să streacă! o să streacă după ce îi se trage un somn bun. Dar mie nu-mi e somn. Îți este, nu este, trebuie să te culci. Hai, hai să intrăm în grotea de acolo. Hai, ah. zgăibărici. Ei, hey, unde te duci? Nu fuge. Fuge de mine sau, sau nu mai se ascunde? Ce-o fi căutând în peștera căpățându-osului? E poftind prin ce crăpătură a pătruns. Ia, ia să dau la o parte lespede asta de gheață. ai ah. ah, așa ieșit. ce e căutat aici? Am făcut dreptate. Dreptate? După legea noastră. L-am strâns de gât. Scăi bărici. Ești supărat că l-am omorât? Nenefram, vrei să-mi arăt să fac și eu tumbe cum faci tu? Dacă mă înveți, nu va fi urs pe care să nu-l răpun Vreau să fiu puternic ca tine Un măscărici, un clov, bufonul polului Așa ceva vrei să ajungi? Nu, nu-ți Tu trebuie să rămâi ceea ce ești Un urs adevărat Și tu? De ce nu vrei să fii un urs adevărat? Pentru că nu mai pot Înțelegi tu ce înseamnă să nu mai poți fi ceea ce ai fost Nu înțeleg Cine ajungi odată să trăiască printre oameni Nu mai poate gândi și simți decât ca ei Atunci, tu ce ești? Urs sau om? Poate mai mult om decât urs Sau nici eu nu mai știu știu numai că îmi pare rău că am plecat dintre oameni I-am părăsit de dorul acestor ținuturi Mă chemau ghețarii, toate această albă nemărginire Uita să însă viața cu legile ei de aici Și atunci, ce e de gând să faci? Mm, nu știu Aici trebuie să iei viața altuia ca să o trăiești pe a ta Acolo oamenii mă răsfățau, tănase și totu Circul. Oh, ce s-o fi întâmplat cu ei, Eu fi dat afară directorul, cine știe. Plec, plec, uite un sloi de gheață, mă îmbarc pe el! Nu ne, -ne Te las, te las cu bine zgăbărici, Și nu uita, trăiește ca un urs adevărat! Nu părăsi ghețarii, niciodată! Auzi? Niciodată! Fram! Fram! De ce pleci, Fram? De ce nu sunt toți urși buni ca tine? După ce Fram s-a despărțit de Arătăcit pe sloiuri de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. L-a întâlnit pe micul eschimos nanuk, care, socotindu un urs fermecat, a rupt-o la fugă în satul lui ca să-și anunțe oamenii de ceea ce a văzut. Iată-l acum pe Fram, înaintând în prin zăpadă pe un viscol cumplit. Mă depostez undeva, până trece urgia. Dar ce văd în zare? Două siluete! Două! Oameni! cine fioare, Mă duc spre ei! tu să mai simți mâinile? Nu, Olic, Rrr. nici mâinile, nici picioare. bate spalmele, Igor! Mișcă-ți mereu degetele! Numai așa putem scăpa cu viața. Rr. Rr. Dacă s-a răprit sângele, s-ați cu... Crezi, Oleg, că vom ajunge să-i vedem pe cei de acasă? Oleg, mă auzi, Oleg? Oleg, ține-te bine! Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țăl. Uite colo barca! Auzi? Câteva sute de metri! Oleg, ai căzut în zăpadă! Oleg! Oleg! Am căzut și eu. căzut. Erau pe aici. să stau puțin. Din cotro vine mirosul. A dat dintre acolo. Da, da, da, sunt aproape. Da, aici, aici sub zăpadă, parcă se simte ceva. Să caut. Doamne, ce-mi văd ochii. Parcă ar fi exploratorii. Da, ei sunt. Exploratorii care m-au dus cu corabia la pol, Vor fi murit? Sau sunt mai înghețați? Să încerc să-i desmorțesc, ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum? Acum să mă așez cu trupul peste ei să-i încălzesc, să le pun sângele în mișcare. De-i zgaibarii să mă vadă și să spună că m-am așezat să crocesc. să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Un Unul, Un să! Un ur. Un ur un urs, un urs care salută. Fr, fram! Tu ești! Fram! Fram! Tu ești! Pentru că numai Fram știe să salute cu laba la temple. Igor! Igor! Scoală-te! Uite-l pe Fram! Fram de la Circul Struschi! Trezește-te! Igor! Trezește-te! Igor! O, o, oleg! Ursul? Ursul? Ai ures? Nu! So, Dă-mi pușca, Oleg! Nu. Ce stai? Uite-un urs! Ce stai, Oleg? Nu vezi E Fram, Igor! Fram nu trage! E Fram! Fram. Hai, mulțumește -i. El ne-a salvat de la moarte! Ram, Dragul nostru! Așa! Fram. Fram. Spune cum te simți aici, Fram! Ești fericit că ai venit în lumea ta! Spune! Uite, s-ar părea nu-i mulțumit! Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul? E adevărat, Ram. Nu-ți plac zăpezile, ghețarii! Uite, Ram și pornit spre șalupă! Oleg, Oleg, uite cum grăbește spre țară! Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim Da Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici? Asta ne va arăta singur când vom porni în larg spre corabie Ei, ce zici? Aș și sărit Uite cum se sprijină cu labele de marginea șalupei Și cum privește în larg Haide Jur că ursul acesta are o judecată omenească Ciudat Animalul e ca și omul când am învățat ceva, e greu să se mai desvețe. După tine, Fram ar fi mesagerul lumii civilizate. Contactul cu omul transformă până și fiarele. Așa -i. Uite, uite, Fram e gata de îmbarcat. <sus> eh, ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim. Adus dus labele la fiepte. Își pleacă afirmativ capul. Ce mai vrei, Oleg? Nemai pomenit. E dorința lui să meargă cu noi. Nu arată destul de lămurit. Atunci, vă slim spre corabie. Ei, Fram! Salutați ghețarii și zapezile!